Кого хвилює, що вони роблять? Урешті, у будь-якому разі, не варто приділяти надто багато уваги конкурентам. Чому? Бо стурбованість через конкурентів швидко перетворюється на одержимість. Чим вони зараз займаються? Що вони збираються зробити далі? Як ми маємо на це відреагувати? Кожний їхній дрібний порух стає предметом для аналізу. І це жахливо хибна психологічна налаштованість. Вона спричиняє стан постійного стресу, тривоги. Такий спосіб мислення – поганий ґрунт для того, аби зробити щось нове. До того ж, це безмістовне заняття. Конкурентний ландшафт постійно змінюється. Вас завтрашній конкурент може істотно відрізнятися від сьогоднішнього. Ви не спроможні на це впливати. Тож який сенс турбуватися про речі, що їх ви, однак, не здатні контролювати? Натомість зосередитися на собі. Те, що відбувається у вас, незрівнянно важливіше за те, що діється деінде. Замість марнувати час, хвилюватися з приводу когось іншого, краще присвятити його вдосконаленню власної справи. Якщо занадто зосереджуватися на конкурентах, можна втратити власне бачення. Ваші шанси народити якусь свіжу ідею суттєво зменшуються, коли ви повсякчас підживлюєте свій мозок чужими ідеями. Ви стаєте особистістю, яка лише реагує і рефлексує, замість того, аби формувати власне бачення. І все закінчиться тим що ви запропонуєте той самий продукт, що й ваш конкурент, лише по-іншому розфарбований. Якщо ви запланували створити вбивцю iPod або наступного покемона, ваш бізнес уже не життєздатний. Ви дозволяєте конкурентам визначити параметри. Вам не вдасться створити кращий Apple. Це вони встановлюють правила своєї гри. Ви ніколи не переграєте того, хто визначає правила гри. Вам треба змінити правила, а не просто створити щось трошки краще. Не питайте себе, чи зумієте ви побороти Apple, чи хто там усім заправляє у вашій галузі. Таке запитання хибне за сутністю. Це на битва, у якій ти або виграв, або програв. Їхні прибутки – витрати. Це їхні прибутки і витрати. А ваші – це ваші прибутки витрати. Якщо ви хочете бути як усі, навіщо ви взагалі взялися за цю справу? Якщо ви просто повторюєте конкурентів, немає сенсу виснуванні вашого бізнесу. Навіть якщо вам судилося зазнати поразки, краще піти на дно, відстоючи те, у що ви вірите, ніж усього лише імітувати інших.